Bigarren unitatea, atarian, eskondu egingo gara, iru. Jon, zer moduz aspaldiko? Kaixo, Andoni. Jaso dugu zuen gonbidapena, baina tamalez, ezin izango gara eskontzara, Jon. Zepena. Bai, ama ez da bilondo, eta ezin dugu bakarrikutzi. Sentitzen dut? Lasai, ala ere egunen batean elkarraitezke zerbait hartzeko? Hados, libre gaudenean deituko dizuegu. Mil eskera bisatzea gatik, John. Ez horregatik. Agur. Agur, bai.